«Не покараю!» – Ран опанував себе, як міг. «Кажіть!» Дитина народилася мертвою, – прошепотіла одна жінка. У Леди кровотеча, – додала інша. Ран підійшов до лави. Леда була укрита чистою рядниною до підборіддя. Якби не очі, Ран би її не впізнав. Молошно-біле обличчя, сірі губи, Восково-пожовтілий загострений ніс, Лише очі ледені. Але не теплі променісті, А повні болю, відчаю і страху. «Рани!» – впізнала вона його. «Я боюся, і мені зимно». «Розведіть вогонь!» – гукнув Ран, Розвернувся і замовк. У печі палали дрова, а в хаті було дуже жарко. Зараз ледо-зараз буде тепло, Ран торкнувся долонею її чола. «Ране, я боюся. Не бійся, я тут. Мене кличе дух смерті, Ране. Ні, ледо, ні. Я вже його бачила. Він, як чоловік, лише худий, чорний, із крилами, як у кажана. Ні, Ледо, ні, ти виберешся. А дитина? Дитина мертва, так? Ран безпорадно подивився на Улу. Вона закусила губу і опустила очі. Я знаю, Рани, промовила Леда. Мені дуже шкода, що я не змогла народити тобі сина. Ще народиш, Ледо. Ні, Ране, я знаю. А тепер вийди. Мені потрібна жіноча допомога. Ран побачив, що з-під її рядна на долівку струменить кров. Ула взяла чисту платинку і промовисто глянула на Рана. Він, нехотячи, вийшов з хати, і сів на дровітню Через якийсь час Вийшла Ула Вона поклала руку Із засохлою на пальцях кров'ю Ранові на шию І дивлячись у очі промовила Я не знаю Що треба казати У таку мить рани Ні він, ні вона Не могли плакати А лише мовчки дивилися Одне на одного і кусали губи «Мені можна зайти, Уло?» «Вже можна». Жінки вже обмили ледене тіло і одягнули його в чисту сорочку. Ран дивився на неї і ніяк не міг збагнути, що Леда мертва. Він сів біля неї на лаву і почав розповідати їй про Ледгород. «Ране, ране, ране!» Ула плескала його по щоках. Поховаємо її разом з дитинкою. Мертвим сином долинуло до рана. Він схаменувся. То був хлопчик? Так, ране, відповіла одна жінка. Син. Де він? Підвівся ран. Я хочу його побачити. Ось. Жінка підвела його до лежанки, де, загорнуте у матерію, лежало закривавлене, посиніле тільце. Ран довго дивився крізь сльози, а коли протер очі, відчув, як його заплетене косу волосся на маківці стає сторч. Його мертва дитина лежала на почервоненій накидці з мідною застіпкою. Звідки тут це? Моторошним голосом запитав Ран. «Мабуть, де я залишила?» – відповіла жінка. «Це вона приймала пологи». Ран заскимлив, витягнув із за пояса кінджали, розмахнувся, намагаючись поцілити собі в око. На нього накинулися жінки, відібрали зброю, повалили і притиснули до лави. Ран люто смикався в їхніх руках». Ула однією рукою притискала ранову голову до лави, другою гладила його щуку. Ране, ране, я тобі повертаю те, що ти сказав тоді мені. Ти живий. А далі, як знаєш, ране, можна вмерти, але також і жити. Я вб'ю її, процідив крізь зуби ран. Де вона? «Не знаю, Ране», – відповіла Ула. «Але що це змінить, якщо ти вб'єш дею? Бо те, що сталося, це все. Назад нічого не повернеш». «Але чому?» – схлипнув Ран. «Ти покинув її», – пояснила Ула. «А чоловік, який кидає жінку...» Має бути готовим до того, що одного ранку він прокинеться, засипаний нещастями, як снігом. Все одно я хочу її знайти, облиш ране, бо ще зазнаємо від неї горя. Ні, я це так не залишу. Але коли вже готувалися до похорону Леді й дитини, Ран залишив усе не лише пошуки ідеї, яка десь зникла, а й усі земні справи. Він день і ніч сидів біля мертвих Леди та дитини і все поривався розповісти їм бом про майбутній квітучий Ледгород. Коли Леду з дитиною поховали, Ран упав у безпам'ятство. Він лежав у платовій хаті, а Ула його доглядала і годувала, як дитину. Рангород тим часом, позбавлений більшої частини війська, перетворювався на звичайне хлеборобське селище, яким керувала мама майбутнього вождя Гета. Вона звеліла, щоб її називали старшою матір'ю, і за зиму, доки Ран дивився у стелю, відновила культ великої матері-богині, наказала зруйнувати вівтар на Майдані, а великого одного є – викинути в річку. Бо все від матері, а син ще малий, хай поки купається. Майбутній вождь Ран І мало що у цих божественних справах тямив і в усьому слухався матері. Коли воїни привели до Гетедею, яку знайшли в якійсь норі біля річки, старша мати не покарала відунку, як очікували рангородці і сама Дея, бо вже ніхто не мав сумніву, що це вона спровадила з життя сердешну леду, а обдарувала її одягом, харчами і посудом, і в супроводі воїнів відправила суперницю на її батьківщину в громаду людей. Cosê